بسم Rahmanir Rahim. Wajina ala Mwenye Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Al-Haqq. Tukio la haki. mal Nini hilo la haki? Na nini kitakujulisha nini hilo tukio la haki kadhabat thamud waad bilqari'a na walio kadhibisha msiba usitusha. فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ بَأْسَ ثَمُودِ وَلِيَأْغَمِزُوا بِبَلَاءٍ كُبْرٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ نَعَمْ kwa upepo mkali مُكْتَلٍ سخرها عليهم سبع ليال و ثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه علي وبلكي مسك سبع نسك ثماني مفلول ذو بلاكستا utaona watu wamepinduka kama kwamba ni magongo ya mitende yaliyo wazi ndani basije unamwona mmoja wao aliyebaki wa jaa firaunu wa man kablahu walmuftikatu bilkhati'a na firauni na waliomtangulia na miji iliyopinduliwa chini juu وليلتا خطايا فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذ الرابيه وكمواسم تومه وملاو ومليزي Ndipo yeye Mola akawakamata kwa mkamato uliozidi nguvu. Inna lamma taral maa hamalnakum fil jariya. Maji yalipofurika sisi tulikupandisheni katika safina. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha wa'il tuyafanya hayo kuwa ni waadhi kwenu na kila sikio linalolisikia liyahifadhi fa itha nufikha fi ssur nafkhatu wahida na itapopulizwa baragumo mpulizo mmoja tu وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً عَرْضُهُ نَمِلٌ ikaondolewa na دَلِوَا ika ika kwa وَقَمْفُجُ وَمَوْجُجُ وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ Siku hiyo ndiyo TUKIO LITATUKIA وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ Na mbingu zitapasuka wani siku hiyo zitakuwa dhaifu kabisa walmalaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma na malaika watakuwa pembezoni mwa mbingu na wanane juu ya hawa watakuwa wamebakiti cha enzi cha mula wako mlezi Yauma idhin tu'raduna la takha minkum khafiya Siku hiyo mtahudhurishwa haitafichika siri yoyote yenu. Tha mana utiya kitabehu biyaminihi fayaqulaha umqra kitabihi. Basi ama atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atasema haya someni kitabu changu inni dhanna anni mulakin hisabiyah hakika nilijua ya kuwa nitapokea hisabu yangu huwa fi 'ishati radiyah bas yati kuwa katika maisha ya kupendeza fi jannatin 'aliyah katika bustani ya juu qutufu hadaniyah matunda yake ya karibu kulu washrabuhu ni أم بما أسلفتم في الأيام الخالية و ambiwe قلني نعمي وكفراها kwa sababu ya mlivyo tanguliza katika siku zilizopita. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah Naam atakayepewa kitabu chake katika mkono wake wa kushoto basi yeye ya atasema Laiti nisingelipewa kitabu changu. Wala m'adari ma hisabie. Wala nisingelijua nini hisabu yangu. Ya laita kaanatil qadhiyah. Laiti mauti ndiyo yangelikuwa ya kunimaliza kabisa. Ma aghna anni maliya Mali yangu haya kunifaa kitu. Halaka anni sultania. Madaraka yangu yamenipotea. Khudhuhu فَغُلُّوهُ امشيكني امتين بينغو ثم الجحيم صلُّوه كيشا متوبيني ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوا Taim mtatizeni katika mnyororo wenye urefu wa 70. Innahu kana la yu'minu billahi alazim. Wani huyo hakika alikuwa hamuamini Mwenyezi Mungu mtukufu wala yahuddu ala ta'amil miskinin wala yahimiz kulisha maskini kasi leo hapa hana jamaa wa kumngonea wa uchungu wala ta'amun illa min ghislin wala hana chakula ila usaha wa watu wa motoni la yakuluhu illa lkhatiun chakula hicho awakili la wakosefu allahu akbar allah akbar la ilaha illa Allah Suratul hii tukufu inaeleza hali za kiyama na imetaja yaliyowasibu watu wa mataifa yaliyotangulia ya kuteketezwa na kuchukuliwa kwa nguvu na shida walipokadhibisha Na imetaja namna litakavyopulizwa baragumu na mageuzi na kuondoka yatakayozisibwa ardhi na milima na mbingu na yatakayotokea baada ya hayo ya kuletwa watu kwa ajili ya hisabu na kubashiriwa watu wa mkono wa kulia kwa malipo ya ukarimu na neema za daima watakozizipata na maonyo ya watu wa kushoto na adhabu chungu Tena sura ikafitimisha kwa kutaja ukweli wa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam katika ujumbe aliyofikisha na ukweli wa Qur'an ambao ndio ni haki iliyoyakini. Kiama ni tukio litakalotukia kwa haki, ni kwa kweli. Ni nini hicho kiama kitachotokea kweli? Na kitu gani kitachokujua ukweli wake? Na kitachokupa ya kitisho chake na shida zake. Kina thamudi na kinahali walikanusha kiama, kinachowagutua walimwangu wote kwa kitisho chake na shida zake. Amasamudi basi walihilikiwa kwa tukio lilopindukia mipaka yote kwa ukali wake. Na amaadi waliangamizwa kwa upepo baridi na mkali. Mwenyezi Mungu aliwasalitisha nao muda wa saba na siku nane zilizofuatana na mfululizo. na waliopatikana na upepo huo wamekuwa maiti kama magogo ya mitende yaliyokuwa matupu ndani yake. Masiku ni wingi wa usiku, siku wingi wake ni siku vile vile. Yee, unamuona yoyote aliyebakia katika hao akaja Firauni na mataifa mengine waliokufuru kabla yake. Na wale jamaa walioacha mwendo wa haki na vitendo vya maumbile, wakafanya vitendo vichafu kabisa, hata migiao yakapondoli wa chini. Kila umma katika hawa walimwasi mtume wa mwela wao mlezi naye Mwenyezi Mungu akawashika kwa kuadhibu kwa mshiko uliozidi ukali maji yalipozidi komo wake na akapanda juu ya juye milima katika tukio la tofani ya Nuhu si si tukupandishieni yani kwa kuwapandisha wazee wenu wa asli katika safina inayokwenda baharini ili kulifanya tukio hilo la kuokoa waumini na kuazamisha wa makafiri liwezingatio na mawaika kwenu na limifadhiliwe na kila sikio lenye kuhifadhili lalo sikia litakapopundizwa baragumu kwa mpulizo mmoja na ardhi na milima ikaondolewa pahala ilipo na ikavunjwa mara moja siku hiyo ndiyo kitashuka cha kushuka na mbingu zitapasuka kwa kuondoka hukumu zake na sheria zake. Kwaani siku hiyo zitakuwa dhaifu baada ya kuwa madhubuti zenye nguvu. Na malaika pembezoni mwake na wapo malaika wanane siku hiyo watakaobeba wa kiti cha enzi cha mwana wako mlezi juu ya malaika hawa wengine. Siku hiyo ndiyo mtaletwa kwa ajili ya kuhisaviwa wala haitafichikana siri yenu yoyote mlio mkificha ama mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atasema akiwatangazia ya furaha yake waliokaribu nae karibu naye msome kitabu changu mimi nilikuwa na yakini tangu dunia kuwa nitapata isabu yangu basi na kajitayarisha nafsi yangu kwa mkutano huu basi huyo atakuwa katika maisha aliyowea kupendeza. Katika bustani ya pahali na darajaju matunda yake ya karibu kwa kuyachuma yani kuyatunda kulenini namnywe kwa na kunywa kusio na karaha wala maudhi kwa sababu ya vitendo vyema vilivyokwisha vitanguliza katika siku za dunia zisopita ama mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto atasema kwa majuto na huzuni Laite kuu sikupewa kitabu changu wala sikuijuwa isabu yangu. Laiti kuwa kule kufa kusha kufa kunga kuwa ndiyo kumalizika kwangu kwa mwisho wala zingelifufuliwa tena. Hapana chochote nilichokimiliki duniani kilichonifaa. Uzima wangu umenipotea nguvu zangu uzimenitoka. nichoka. Wa walinzi wa jehanamu mshikeni na mfungeni mikono yake kwenye shingo yake kisha msimtie popote ila ndani ya moto wa jehanamu kisha mfungeni kwenye mnyororo mrefu kabisa hakika huyo alikuwa hamsaliki Mwenyezi Mungu mtukufu wala hamhimizi yote kuwalisha maskini basi hili leo huyu kafiri hana jamaa wa kumtetea wala hana chakula ila usaha wa watu wa motoni ambao kwa hakika ni mchanganyiko wa damu na usaha Awakili chakula hicho ila wakosefu waliokusudia kufanya maasi yao na wakakakamia kuendelea nayo